збагачуючи її при цьому своєю індивідуальністю, а не хизувався обдаруванням, я б шанував його. Між іншим, він і в церкві це робив. Дитя природи, а те, що наші розважаються і розважають чужинців, мене це не тішить. Це зрозуміло, що вони це роблять не з добра, але як довго це буде, невідомо. Твоя леводиха має сіль? Раптом запитав Микола. «Подає солене?» «Ось і не знаєш. П'ятий рік немає солі, Прокопику. Чи це непокоїть уряд?» «Сьогодні в село заїхав Гуцул, міняв кварту солі за дві пшениці, і його мало не розірвали. Солі ж тієї в надрах Карпат на всю Європу. Кому думати про якогось загату?" коли нікому зглянутись над цілим народом. Пригадай, у гімназії нас напихали не історією як наукою, а справжнісіньким блудом. Ми потай обурювалися, бо, по-перше, цей блуд писали німці, а, по-друге, із закордонної літератури ми черпали протилежні думки про свій народ. Тепер ось історію пишуть свої люди. Я тобі дам – Зодві книжечки прочитай про сьогоднішній день. Виходить, що в нас не життя, а мрія. Кому це потрібно? Отож, кинь летунство. При нинішніх обставинах треба шукати чогось конкретнішого. Та добре, спи, не три очі. У мене теж був сучий день. Доброї ночі. Доброї. Микола задув свічку і, мовчки замислившись, став на порозі. Знаєш, мовив я, щоб там не було, постарайся мене не критикувати. Я за тебе покладу голову». «Критикувати?» – весело перепитав Микола. «Еге, та не дурій. Мені надоїсть оборонятися, і ти будеш мене кривдити. Ну, бувай здоров». Засинаючи, я міркував. А це отрута. Наприклад, Микола вирішує конкретніше, ніж я». Але ми завжди зможемо дійти згоди. А от коли цією отрутою заволодіють злі люди в широких масштабах і зроблять її своєю монополією, тоді цілі народи поглине багно демагогії. Увзявши непоганий розгін, зима одначе швидко видихалася. Поцідив дощ, потіркував і за добу геть витовк сніги. Землю окунув панцир слизької ожеледі. Ожеледь ненависна. Щодня за неї скаржилися люди, але сонце, виходячи вранці, подивитися на свої володіння, через приморозки не могло з нею впоратися. І тільки робило ще більше біди. Ожеледь ламала людям кості, псувала нерви, запирала в хатах. З північних повітів голод пригнав дві Колобродівські сім'ї, виселені під час війни Це були мої сусіди, осель яких спіткала та сама доля, що й нашу У господарі вже навідувалися до села Але побачивши руїни, надовго повернулися назад А прийми до добрих людей на стороні, ви ж знаєте які? Тепер голод викорив їх із теплого місця Два вози з манаттям і дітьми зупинилися на горі. Спускатися вниз було небезпечно, колеса не втрималися б ні на яких гальмах. І допомогти прибулим не було можливості. Вони ходили горою, не знаючи, на що зважитися. Тоді поскидали пожитки, які можна було знести в руках, а зрештою добра відправили підлітків в одне з горішніх сіл – до ліпшої погоди. Я розжився на брезентового плаща і колю камінь. Дощ і тумани заслонили село глухою запоною. Воно нагадувало про себе лише сердитим заспаними кокриками тричі на день, коли годували худобу. Учора на Дністрі розтріскався лід. Вода хлинула наверх з масою напівзадушеної риби. Я побрадив. Ливодиха в'ялить рибу, підсмажує, вмаринує. Я вже й обідати не ходжу, беру окунця, хліба і розкошую. Мій вузлик чекає мене в печері. Те в негоду можна перепочити, прилігши біля вогнища, зігрітися.